Агата Крісті. Загадка блакитного потяга. Епіграф. Двом видатним членам ОВП. Карлотті та Пітеро. Розділ перший. Чоловік із сивиною. Наближалася північ, коли площу Конкорд перетнув якийсь чоловік. Попри добротне хутряне пальто, яке огортало його кощаву фігуру, було в ньому щось напрочут кволе і жалюгідне. Такий собі недомірок зі щурячою фізією. Чоловічок, про якого ніхто не сказав би, наче той може відігравати помітну роль або досягти високого становища у будь-якій царині. А все ж, дійшовши такого висновку, спостерігач би неминуче помилився. Бо цей чоловічок, хоч який мізерний і непримітний на вигляд, відігравав визначну роль у долях світу. В імперії, де правили пацюки, він був серед них королем. І навіть о порі в амбасаді очікували на його повернення». Але спершу він мав покінчити з однією справою – дільцем, про яке в посольстві офіційно не знали. У місячному світлі зблиснуло бліде різке обличчя. Тонкий ніс мав невеличкий натяк на горбинку. Його батько був польським євреєм – кравцем-поденником. І справа, яка вивела сина на двір цього пізнього вечора, припала б старому до смаку. Чоловічок вийшов до сени, перетнув міст і опинився в одному з найменш респектабельних паризьких кварталів. А там зупинився перед високим, занехаєним будинком і піднявся у квартиру на п'ятому поверсі. Заледве постукав у двері, як їх відчинила жінка, яка, вочевидь, очікувала на його появу. Вона не привіталася з ним, але допомогла зняти пальто і провела в кімнату, умебльовану з дешевим шиком. Приглушене брудним рожевим абажуром, Електричне світло пом'якшувало, але не могло приховати ані товстого шару грубого макіяжу, ані широких монгольських вилиць на її обличчі. Як щодо професії, так і національності Ольги Демірової сумніватися не доводилося. Все гаразд, маленька? Все гаразд, Борисе Івановичу. Кивнувши той пробурмотів. Хвоста за мною ніби не було, але в голосі його бриніла тривога. Він підійшов до вікна, злегенька розсунув фіранки і обережно визирнув назовні. А відтак різко відсахнувся. На тротуарі навпроти двоє чоловіків, і, здається мені, він замовк і заходився гризти нігті. Мав таку звичку, коли нервував. Росіянка похитала головою, Неквапливо і заспокійливо. Вони стояли там іще до вашого приходу. А все ж у мене таке враження, Наче вони стежать за будинком. Можливо, байдуже погодилася та. Але ж тоді... То й що, навіть коли вони і знають, «На хвіст же упадуть не вам!» На його губах промайнула жорстока посмішка. «А й правда!» – погодився він. Хвилину-другу в задумі помовчав, а відтак зауважив. «Цей клятий американець здатен подбати про себе не гірше за інших. Схоже на те!» Чоловік знову підійшов до вікна. «Серйозні хлопці!» Промимрив він зі смішком. І боюся добре відомі поліції. Ну-ну, братці, а паші, вдалого полювання. Ольга Демірова похитала головою. Якщо цей американець і справді такий, як про нього подейкують, двійко полохливих бандюг тут не впоратись. Вона помовчала. Цікаво. Що? Нічого. Просто двічі за вечір вулицею проходив якийсь чоловік. Чоловік із сивиною. Той що? А те, проходячи повз цих двох, він впускав рукавичку. А один з них піднімав її і повертав господарю. заяложений прийом. Ти хочеш сказати, що той чоловік із сивиною їх і найняв? Щось на кшталт цього. Візитер розтривожився і занервував. А ти певна, що пакунок на місці, цілий і неушкоджений. Про це забагато базікали, просто страх як багато. І знову заходився гризти нігті. Погляньте самі. Схилившись над каміном, вона спритно розгребла вугілля із-під нього, з самої середини – з-поміж клубків зіжмаканих газет дістала довгастий, У брудну ж таки газету загорнутий, сувертень, І простягнула його чоловічкові. «Винахідливо!» – сказав той, схвально кивнувши. Квартиру обнишпорювали двічі, Навіть матрац на ліжку розпороли. «От я й кажу», – промимрив він, «Забагато базікали». Усі ці спроби набити ціну були помилкою. А сам тим часом розгорнув газету. Всередині виявився невеличкий пакунок, замотаний у коричневий папір. Його він, звісно річ, теж розгорнув. Перевірив міст і швидко загорнув назад. Чоловічок саме закінчував, коли різко задзеленчав електричний дзвінок. — А цей американець пунктуальний, — сказала Ольга, кинувши погляд на стінний годинник. І вийшла з вітальні, а за хвилину повернулася, ведучи незнайомця, кремезного, широкоплечого чоловіка, чиє заокеанське походження було очевидним. Його проникливий погляд ковзнув із однієї на іншого. — Мсьє Краснін? Увічливо поцікавився він. "Це я", сказав Борис, "мушу перепросити за незвичність обраного місця зустрічі, але секретність понад усе. І я, мені за жодних обставин не можна виявитися причетним до такої справи". "Он як?" не менш люб'язно перепитав той. "Ви ж бо дали слово, чи не так?" що жодна з подробиць продажу не розголошуватиметься. Це одна з умов нашої транзакції. Американець кивнув. Із цього приводу ми вже порозумілися, байдужим тоном промовив він, тож чому б вам тепер не показати товар? А гроші асигнаціями у вас із собою? Так, відповів той, не роблячи, однак, жодної спроби пред'явити їх. Якусь мить повагавшись, Краснін жестом вказав на невеличкий сувертень на столі. Американець узяв його та розгорнув паперову упаковку, а в міст підніс до електричної лампочки, де піддав украй ретельному огляду. Вдоволений результатом він дістав із кишені товстий шкіряний гаманець. І вийнявши звідти пачку банкнот, простяг своєму візаві. А той ретельно їх порахував. Усе правильно? Так, дякую, мсьє, все гаразд. ж», – відказав американець і недбало сунув коричневий пакуночок до кишені. Він уклонився Ользі. «Добраніч, ніч, мадмуазель, і вам мсьє, красніне. І вийшов, зачинивши за собою двері. Двійко тих, хто залишився в кімнаті, зустрілися поглядами. Чоловік облизав пересухлі губи і пробурмотів Цікаво, чи дістанеться він до готелю. Обоє, не змовляючись, повернулися до вікна і саме встигли побачити, як унизу американець вийшов із під'їзду. Звернув ліворуч і жвавим кроком попрямував вулицею, жодного разу не озирнувшись. Із дверної пройми навпроти вислизнули дві тіні, і безшумно подалися на зарці. Переслідувачі та переслідуваний розчинилися в темряві. Першою заговорила Ольга Демірова. — Дістанеться живий і здоровий, — сказала вона. — Вам нема чого хвилюватись, хоч за нього, хоч сподіваючись на протилежне. — Чому ти так гадаєш? — запитав зацікавлений краснін. — Чоловік, що нажив стільки грошей, як він, ніяк не може виявитися дурним, — відповіла Ольга. — До речі, про гроші. І значуще глянула на нього. — Га? Мою частку Борису Івановичу. Краснін із деякою неохотою простяг їй дві банкноти. Так і внула на знак удячності, але без жодних емоцій, і заховала гроші за підв'язку панчухи. От і добре, вдоволено зауважила вона. Той з інтересом подивився на неї. Невже тобі не шкода, Ольго Васильівна? «Шкода? Чого?» «Того, що зберігалося у тебе. Бувають жінки, і гадаю їх більшість, які від таких речей просто божеволіють». Та в задумі кивнула. «Так, тут ви маєте рацію. Більшість жінок втрачають через них голову, але я – ні, мені от тепер цікаво». І змовкла. «Ну-ну». Зацікавлено запитав співрозмовник. «Американець залишиться цілий, так, цього я певна. Але по тому...» «Га, ти про що?» «Він, звісно, подарує їх якійсь жінці», – замислено промовила Ольга. «І мені цікаво, що ж станеться далі?» Вона здригнулася, немов у нетерплячці, і підійшла до вікна аж раптом скрикнула і гукнула свого товариша. «Погляньте, он він знову йде вулицею. Ну, той чоловік». Обоє подивилися вниз. Там прогулянковою ходою простувала струнка елегантна фігура. На ній були циліндр шапокляк і плащ. Коли вона проходила повз вуличний ліхтар, його світло вихопило з темряви пасмо густого сивого волосся. Розділ другий. Мсьє Маркіз. Чоловік із сивиною йшов собі далі. Неквапливо і схоже, незважаючи на оточення. Звернув у провулок праворуч, тоді ліворуч. Час від часу, могикаючи підніс, короткий мотивчик. Зненацька він завмер на місці і прислухався, бо почув певний звук. Неначе десь лопнула шина, чи, можливо, стріляли. На якусь хвильку його губи склалися в дивну посмішку. А відтак чоловік продовжив свою неспішну прогулянку. Звернувши за ріг, він натрапив на сцену якоїсь активності. Представник закону занотовував щось у записнику, а довкола стовбичили кілька спізнілих перехожих. В одного з них сивочолий увічливо поцікавився. Щось сталося, так? А то ж, мсьє, двій підстерегли літнього американського джентльмена. Але обійшлося без крові? О, так, засміявся чоловік. Той американець мав у кишені револьвер, і перш ніж вони встигли напасти, послав у їхній бік кілька куль, настільки впритул, що ті сполохалися і накивали п'ятами. А поліція, як завжди, прибула надто пізно. Он воно що, видобув цікавий, на його обличчі, однак, не відбилося жодних емоцій. Незворушно і байдуже продовжив він свінічний променад, незабаром перетнув сену і опинився у фешенебільнішій частині міста, а ще за якихось двадцять хвилин зупинився перед одним із будинків на тихій аристократичній вулиці. Крамничка, а там містилася саме вона, з вигляду була скромною і без претензій. Торгівець Бо-Антикваріатом Де Папопулус зажив настільки гучної слави, що жодної реклами не потребував. Та й, власне, бізнес його здебільшого провадився під прилавком. Він мав у власності розкішну квартиру з видом на Єлисейські поля. І було б слушно припустити, що о такій порі його радше можна знайти там, ніж на робочому місці. Але чоловік із сивиною здавався впевненим в успіху, коли натискав на непримітно розташований дзвінок, спершу кинувши швидкий погляд угору і вниз по безлюдній вулиці. І не помилився у своїх розрахунках». Двері прочинилися, і за шпариною постав якийсь чоловік. Він мав смагляве обличчя і носив у вухах золоті кільця. «Вечір добрий», – сказав незнайомець. «Твій господар на місці?» «Господар тут, але о такій порі випадкових відвідувачів не приймає», – пробурчав той. «Мене, гадаю, прийме». Передай, що прийшов його друг Мсьє Маркіз. Лакей прочинив двері трошки ширше і впустив візитера всередину. Говорячи, сивочолий, який назвався Маркізом, затуляв обличчя рукою. А коли слуга повернувся зі звісткою, що Мсьє Папопулус радо прийме відвідувача, зовнішність незнайомця зазнала подальшої трансформації. Служник, не інакше, був украй неспостережливим або ж дуже добре вишколеним, оскільки не виказав жодного подиву при вигляді невеликої чорної атласної маски, що приховала фізіономію гостя. Він провів його до дверей у кінці коридору, відчинив їх і шанобливим напівшепотом доповів «Мсьє Маркіз». Постать, що підвелася на зустріч цьому дивному відвідувачеві, мала імпозантний вигляд. Було у Мсьє Папополусі щось привелебне і навіть патріарше. Він міг похвалитися високим опуклим чолом та гарною білою бородою, а його манера спілкуватися чимось нагадувала благостиню церковника. «Мій дорогий друже!» протягнув антиквар. Він розмовляв французькою, і його голос звучав єлейно і медоточиво. «Мушу вибачитися за пізню годину», – сказав візетер. «Ну що ви, що ви?» – заперечив мсьє Папопулус. «Ця пора ночі повна цікавого. Ви ж, богадаю, і ввечері не нудьгували». «Не особисто». Відповів Мсія Маркіз. «Не особисто», – повторив той. «Ні-ні, звичайно, ні. То що, є новини?» І скоса кинув на співрозмовника пронизливий погляд, аж ніяк не благостинний і не церковний. «Новин немає, спроба провалилася. Я практично і не розраховував на інше». «І мали рацію», – сказав антиквар, – «бо якщо діяти грубо...» І замахав рукою, виражаючи свою глибоку відразу до грубості у будь-якій формі. Бо й справді, ані в самому мсіє папопулусі, ані в речах, з якими той мав справу, нічогісінько грубого не було. Його добре знали при більшості королівських дворів Європи а монархи по-дружньому називали просто Деметріусом. Він здобув репутацію надзвичайно делікатної людини. Саме вона вкупі зі шляхетною зовнішністю і дозволяло йому виходити сухим із води після вкрай сумнівних оборудок. З наскоку в лоб почав папопулус і похитав головою. Таке інколи спрацьовує – але вкрай рідко. Його співрозмовник стенув плечима. Зате заощаджує час, зауважив він, а невдача не спричиняє жодних збитків, ну, або майже жодних. Однак основний план не підведе. — Он як? — сказав Мсіє Папопулус і проникливо подивився на нього. Той неквапливо кивнув. Я дуже покладаюся на вашу е репутацію, промовив антиквар. Мсьє Маркіс любязно посміхнувся. Гадаю, можна стверджувати, пробурмотів він, що ваше довір'я не буде обмануте. Ви маєте унікальні можливості, сказав торгівець старожитностями з ноткою заздрості в голосі. Бо створюю їх і Відповів на це мсьє Маркіз. Він підвівся і узяв свій плащ. Не кинутий на спинку стільця. Я триматиму вас у курсі справи через звичні канали зв'язку, мсьє Папопулус. Але за вами не повинно бути жодної затримки. Це зачепило антиквара заживе. За мною ніколи не буває затримок. Заремствував він. Візитер посміхнувся і, не кажучи не слова на прощання, вийшов з кімнати, зачинивши за собою двері. Якусь хвильку мсьє Папополус перебував у задумі, погладжуючи свою патраршу білобороду, а відтак підійшов до інших дверей, які відчинялися всередину. Щойно він повернув ручку, як у кімнату ледь не сторч головою ввалилася молода жінка, яка, тут сумніватися не доводилося, стояла, опершись об стулку і припавши вухом до замкової щілини. Антиквар не виказав ні здивування, ні обурення. Очевидно, все це було для нього звичною річчю. Нузіє тільки й видобув він. «Я не чула, як він пішов», – пояснила та. То була приваблива молода особа, ставна, з пишними формами, Блискучими чорними очима і настільки помітною загальною схожістю З місьє Папополусом, що одразу ж ставало ясно – це батько й дочка. «Як же дратує?» – знервовано повела далі вона – що крізь замкову щілину не можна водночас бачити і чути. «Мене це теж нерідко дратувало», – зауважив той із надзвичайною безпосередністю. «То ось він який, мсьє Маркіз», – повільно промовила Зія. «Тату, а він завжди з'являється в масці». «Щоразу?» – запала пауза. «Гадаю, йдеться про рубіни». Запитала донька. Батько кивнув. «Ну, яка твоя думка, маленька?» Поцікавився той. І в його чорних очицях на мистинках прозирнуло щось схоже на веселощі. Промсіє Маркіза?» «Так». «Гадаю», – неквапливо проказала вона. «Дуже рідко буває, щоб справдешній церемонний англієць аж так добре розмовляв французькою». «Ага, – мовив мсьє Папопулус, – то он, якого ти дійшла висновку. Він, як і завше, не поспішав ділитися своїми думками, але поглядав на Зію з ласкавим схваленням. «Я також подумала, – докинула та, – що голова у нього якоїсь дивної форми». «Завелика, – сказав на це батько, – трішки завелика». Але перука завжди породжує такий ефект. Вони обмінялися поглядами і посміхнулися. Розділ третій. СЕРЦЕ вогню. Руфус Ван Олдін пройшов крізь турнікетні двері готелю Савоія і попрямував до конторки портьє. Той привітав його шанобливою усмішкою. «Радий знову бачити вас, містер Іван Олдіне!» – промовив він. Мільйонер-американець лише надбало кивнув у відповідь. «Усе гаразд?» – запитав новоприбулий. «Так, сер, майор Найтон на горі у вашому люксі!» Ван Олдін знову кивнув. «Пошти немає?» – поблажливо процідив він. Усю кореспонденцію передали прямо в номер, містер Ван Олдіне. Ой, зачекайте хвилинку. Його рука пірнула в одне з відділень і дістала листа. «Щойно отримали», – пояснив портьє. Мільйонер взяв у нього конверт і щойно помітив почерк по-жіночому граційний, як вираз його обличчя зненацька змінився. Різкі контури пом'якшали, а жорстка складка губ розгладилася. Тепер він мав вигляд іншої людини. З листом у руці та досі усміхаючись підійшов до ліфта. У вітальні його апартаментів за письмовим столом сидів молодий чоловік і жваво сортував кореспонденцію з тією спритністю, яка породжується тільки тривалою практикою. Забачивши ван Олдіна, він стрибком звівся на ноги. «Привіт, Найтоне! Радий вас бачити, сер. Гарно провели час?» «Так собі», – холодно відказав мільйонер. «По-моєму, сьогоднішній Париж – глухе містечко. Та все ж я отримав те, по що приїздив». І досить неприємно посміхнувся сам до себе. «Гадаю, як і завжди». Зауважив секретар, сміючись. Що є, то є, погодився той. Він розмовляв у суто фактологічній манері. Як от коли констатують, дещо загальновідоме. Скинувши своє важке пальто, господар підійшов до столу. Є щось термінове. Не думаю, сер. Здебільшого рутинна писанина. Я, правда, ще не все розсортував. Ванулдін коротко кивнув. Він був не з тих, хто часто шпетить або хвалить. Його підхід до наймання персоналу вирізнявся простотою. Кожен отримував змогу проявити себе, а тих, хто виявлявся неефективним, швидко звільняли. Підбір кадрів теж проходив нетрадиційно. Так... Найтона мільйонер випадково зустрів на швейцарському курорті два місяці тому. Уподобавши цього хлопчину, він проглянув послужний список майора і знайшов там пояснення його кульгавості. Ветеран не робив таємниці з того, що шукає собі місце, і навіть не сміливо поцікавився в американця, чи не чув той про якусь годящу вакансію. Ван Олдін пригадав із жорстокою, але й веселою посмішкою всю глибину приголомшення цього молодика, коли йому запропонували пост секретаря в самого небожителя. Але я не маю досвіду роботи з діловими паперами, — промимрив, затинаючись той. А він тобі і ні до чого, — відказав роботодавець. Для таких справ я маю вже аж трьох секретарів, але скидається на те, що наступні півроку я проведу в Англії. Тож мені потрібен британець, що, ну, знає, за які кінці посмикати, і міг би опікати мене серед тамтешнього товариства. Тепер у Ван Олдіна були всі підстави вважати, що він не помилився у своїй оцінці». Найтон виявився метким, тямущим, винахідливим і мав вуістину чарівні манери. Секретар указав на три-чотири листи, які лежали окремо, на краю стола. «Можливо, було б не зайве, якби ви продивилися ось ці сер», – обережно запропонував він. «Верхній стосується огоди з Колтоном». Але Руфус ван Улдін здійняв руку у протесному жесті. «Сьогодні ввечері я не збираюся проглядати жодного крючкодерства», – заявив бос. «Усі вони можуть зачекати до ранку. Крім ось цього», – додав він, опускаючи очі на лист, який тримав у руці. І знову на його обличчі промайнула та дивна усмішка трансформація. Річард Найтон і собі доброзичливо всміхнувся. Від місіс Скетеринг", промурмотів він, вона телефонувала вчора і сьогодні. Схоже, їй терміново треба зустрітися з вами, сер. Справді, усмішка спала з мільйонерових губ. Він розірвав конверт, який стискав у руці, та витяг вкладений аркуш. І доки читав. Його обличчя похмурніло, госта бгалися в жорстоку складку, яку так добре знали на Волл-стріт, а брови зловісно супилися. Найтон тактовно відвернувся і продовжив розпечатувати і сортувати кореспонденцію. У ван Олдіна вирвалася приглушена лайка, а його стиснутий кулак роздратовано гупнув по стільниці. «Я такого не потерплю!» – пробурмотів він сам до себе. «Бідолашна дівчинка! Добре хоч за її спиною стоїть старий татусь!» Кілька хвилин він походжав сюди-туди по кімнаті, і його грізно насуплені брови не віщували добра. Старанний секретар не підводив голови від робочого столу. Раптом Ван Олдін різко зупинився. І взяв зі стільця, на який тільки ножбурнув його, своє пальто. «Знову йдете, сер!» «Так, треба провідати доньку!» «А якщо зателефонують від Колтона?» «Пошли їх до біса!» – гаркнув бос. «Як скажете?» – без жодних емоцій відповів секретар. До того часу мільйонер встиг натягнути пальто. Насунувши на голову капелюха, він майнув до дверей, а там, уже взявшись за ручку, затримався. «Хороший ти хлопець, Найтоне!» – кинув він. «Але не дратуй мене, коли я заведений!» Той ледь помітно посміхнувся, але мовчав. «Рут – моя єдина кровинка!» Сказав Ван Олдін, і ніхто в цілому світі допуття не розуміє, що вона значить для мене. Його обличчя освітила примарна посмішка. Він засунув руку в кишеню. «Хочеш дещо побачити, Найтоне?» І підійшов назад до секретаря. З кишені з'явився пакуночок, недбало замотаний у коричневий папір. Мільйонер зірвав обгортку. І з-під неї прозернув чималий футляр, обтягнутий потертим червоним оксамитом. По центру пишалася увінчена короною монограма. Ван Олдін відкрив коробочку, і секретар шумно хапонув повітря. На тлі бруднуватої білої серцевини криваво засяяли самоцвіти. «Боже мій! Сер, вони, вони справжні?» Заледво видобув майор. бо тихенько гигикнув від задоволення. Воно й не дивно, що тобі не віриться. Серед цих борубінів є три найбільші у світі. Їх найтоне носила Катерина, російська імператриця. Той, що по центру, називається серце вогню. Він ідеальний, жодного ганжу. Але, пробурмотів секретар, вони ж, напевно, вартують цілого статку. Чотирьох-п'ятисотень тисяч доларів, незворушно озвався Ван Олдін. І це без урахування їхньої історичної цінності. І ви ось так запросто носите їх у кишені?» Той вдоволено засміявся. «Виходить так. Бач, яка справа. Це мій маленький подаруночок Руті». Секретар стримано всміхнувся і промирив. Тепер я розумію нетерпіння місіс Кетерінг, яка ледь телефон не обірвала. Але Іванолдін похитав головою. На його обличчі знову проступив суворий вираз. Тут ти помиляєшся, сказав він. Вона про них нічого не знає. Я хочу зробити їй невеличкий сюрприз. Він захлопнув футляр і знову взявся неквапливо загортати його. Нелегко жити, Найтоне, знаючи, як мало можна зробити для тих, кого любиш. Я міг би викупити для руд чималу частку нашої планети, якби лише це чимось допомогло, але шпуття від того не буде. Або можу повісити їй на шию ось ці бряскальця. І чого доброго – подарувати кілька митей на солоди. Але він похитав головою. Коли жінка нещасна у власному домі, речення залишилося незакінченим. Секретар делікатно кивнув, бо він, як ніхто інший, знав репутацію високоповажного Дерека Кетерінга. Ван Олдін зітхнув. Засунувши пакунок назад до кишені пальта, він кивнув Найтону і вийшов з кімнати.